Хто в час пожежі край свій кине, І як боюн в чужий втече, Того весь вік огонь пече І рідний проклін країни. Не знайди той ніде притулку, Не стріни усміху ніде, Не вглядить в друзях порятунку, Коли знесилений впаде. Коли ж, затлівший у провині, додому вернеться в свій край, От, друже, брате, не питай, умри, як можеш, на чужині. 23.11.1926